Bueno, eta gaurko sumarien iragarri dugun bezala Itziar Nazar gure artean daukagu Itziar Nazar, e, Berriozarko Saharen aldeko lagun da eta mmm Sahadekiko elkartasun eguna ke orkestera de Torrida egunon Itzia. Egunon xabi. Berriozarko bueno, e, Saharen aldeko lagunak e, kontaigu su pizka bat e, nola sortu sent hau eta nondik norakoak? Bueno, Saharako ba, Saharren aldeko talde hau Berriosarren sortu dugu. Berriosarrera etortzen direla, hau ainbat aurretortzen direla badakigu eta horren pues, inguruan ibiltzen garen guraso, aizpana, rayarrebak, pues era ke noen ere bo, hemen Saharren inguruko gaia berpistea izanik, ba, hemen gure lana edoranetako bat hau izan ditekeela pentsatu genuen eta, bueno, sortu genuen taldea Zaharrako gaia pues, berpizteko edo. berpisteko edo uh -huh. eh, Talde honetan bakarrik familiak daude edo beste jendea dago? Ez, ez, bada, asierako asierako, bai, familiak edo bildu ginen, baina, ez, ez mota guztietako Jendea dago, pues laguntzeko prest dagoen edo bada taldeko kide, badaude pues adibidez kiliki taldeko hainbat parteide, gero badago umerik ekartzen ez duen, baino ban familia bat duen beste familia bat, eta hainbat kide gaude, eta laguntzeko prest dagoen edo kide horretako parte... Uh -huh. izateran ebatzen dugu. Eh, itzear, eh, asken urte hauetan eh, Saharaekiko elkartasuna dirasten ari da modu beresi batez, berriozaren, eta eh, bueno, asken keinua, izan da eh, pasaden hilabeteko plenoan. Onartu zen eh, aitortza bat, eh, udalak, eh, bueno, adirasten zuen bere elkartasuna eh, Saharaekiko, ez da? Bai, aspaldi da berriozarko udalak eh, badauka Zajararekiko anaitasun lantzeko bat, eta, bueno, bazegoen pizkataz, turik edo balde batera utzita, eta uste genuen hori berpistea edo izalitekera plenoan jorratzeko gaietako bat, eta e, prestatu genuen idazki bat, eta onartu zuen, pues, berri osarko udalak onartu zuen, bera bazuela anaitasun bat Zajararekin, Zajararen gaiar, eta Zajararekiko pues, askatasuna defendatzen zuela edo gutxienez autodeterminazio prozesu horren alde zegoela eta pues, hon hartu zuen e, erabaki hori sahararrek hartu gartzutela eta egin zuen eskaera bat ere beste hainbatu dalek pues, haintzeko idazkiren bat sinatzeko edo Eta elkartasuna ez da bakarrik e, instituzionalki e, adilazten, baizik eta kalean ere e, e, ikusi daiteke, azte honetan bertan e, prestatu dituzuen e, jardu erekin, ez da? Bai, beno, e, prestatu dugu azte kultural moduko bat, eta pues, prestatu ditugu txarla, zine eta e, joku, paiaso eta faritxo bat. Azte arte honetan, bihar bertan, badaukagu saspitar hitzaldi e, bat, E, bada Sahara herri zapaldua du izena eta heldu dira e, Saharar e, Bi Saharar e, bat badena hemengo jefea deitzen dugu gugo eta beste bat e, badago jain misik inguruko partaide txat hartu zuten eta uh -huh. hemen errefusiatu moduan badagoen mutiko bat da jasanareia eta gero badago e, Saharako martxa berdean parte hartu zuen, erizein bat ere badago, eta e, berak e, han Saharar e, gizon, gizon bat hartu zuen zen hartzat, urutze du izena, eta bere Zaharako gaierein inguruko, Gai, gaiere inguruko uh -huh. informazio asko. Ba. E, itzaldi hori noizetan hon, e, kozea ditek, duzu bihar bertan, baina Bai, saspit erdietan kulturgunean izan da e, itzaldi hau. Edarki, ja, haipatuzu e, zine foruna... E, bai, hau... ostiralean, en, az, ostirala askotan egiten da zine hemen berriaz asko kulturgunean ere, eta, pues, ostirala honetan prestatu da, Zahara e, haren inguruko dokumental bat, Javier Bardenek filmatu zuen e, beste askoren artean, eta bado izena Ijoz de las Nubes, oso dokumental polita da, eta animatizaitu ez dut parte hartzera. Eta gero larun batean ere, e, badaude jolasak, e, 6 herrietan bada e, Euskal Herria plazan, izaren dira, gero payasoak egonen dira, eta hori guztia bukatotakoan trikipoteoa ginen da kulturukunetik aterata eta zulo laierka erteraino an afari bat honen dela goz uh -huh. Horretaz gain e, kartel espezifiko bat e, landu dela, sokatira luze bat egin nahi dena eta nik, e, bueno, harritu nahu e, sokatira luze, baina ez espentza luze izango dela berroa eta pertsona, baizik eta lortu nahi dela berreun pertsona hor e, tiraka eta? Be, Minimo berreun pertsona Da, eh. e, egin dugu elkartasuna dirasteko sokatira, sokatira bat, e, eginen dira bitalde parte hartu nahi duten guztiekin eta bueno, izanen da sokatira esira batzie edo galtzeko, baizik eta elkartasuna eh adirasteko sokatira luzeruze bat. Nahi dugu 200 pertsona edo asko zerego pertsona geio. Sokan sartzen direnak, esta. Bai, hartuko dira, hartuko ditugu ez dela horretan estagoala sorri. Edarki, eh, larun batean bada ere elkartasun afaria e, asai, a, asaldo pizkabate bueno, pues, non erosia, itezken e, txartelak, non izango den bai. afaria e, afaria esan mesara zulo lai elkartan izanen da eta, bueno, e, sarrerak salgai badaude baikale berri tabernan e, baierri da tabernan eta kirol tabernan ere eta gero gloria okindegian ere egonen dira ah. e, a, e, salgai uh -huh. e, edarki, zera eee hortik aterako den diruarekin zere egingo da. hainbat eh, eh. Ah, yeah. ditugu eskuartean, eh adibidez, beste gau bat gauzen artean, pues eh es, bueno, dende na campamento da. Badaukagu eh buruan badugu eginenda egin nahi dute e, Tindufeko kampamentuetako batean badago osasunetxe bat e, eta nahi dute berritu eta horri or, pues e, diru laguntza pues pizka diale nahi diogu eta bestea pues an, arai batean bain bat proyektu ikusi ditugu eta oraindik ez dakigu Seineri Beman edo Seineri Vidali rengoartean bai, bai genuen buruan Hemengo asoziazioari diruen matea eta aurtengo erabakia izan izandua eta hango proiektuei zuzenean ematea izango da gure, okay, gure. Edo zein kasua seguronago oso ongi erabilita egongo dela diru diru hori. Bai, tindufera eramaten den diru laguntza guztia, pues dute gauza hondirik eta ara, ara eramaten duzun dena asko eskertzen da eta itxiar ez dut eh, aipatu tenatik eh, kanpo komentatu duguna eh, kanpaina aurrak ekartzeko kanpainian gaude eta eh, uste duten Nafarra oso osoan eh, eskatzen dira hogei familia aurrak ekartzeko eh, bake o, eh, opor... Eh. Oporraldia bakean proiektuaren barruan bai eh, Urtero ehunda hogei ehunda Eta bost familia edo egoten dira hemen Nafarroan eta orten familia gutxiago animatu dira aurrak ekartzeko garaian. Eta pues, nahi dugu zabaldu nahi dugu oiu hori ez, pues, familiak behar dira, behar behar ezkoak dira. Umeak ona etortzea suposatzen aiei suposatu diko blasaitasunan pues, goberoak entzea edo ba, asko suposatzen dira aiei eta bueno, hemen ogei familia falta dira, ogei aur etorriko dira. Oza, hainbat aurretorriko dira, baina hogei aur, aur oraindik dik e, familia gabe daude eta pues, oiu hori gotari dugu ez. Animatu zaitezte, umeak zuekin egotera, haiek emango dizutena, zuk haiek emandakoa, baina asko suposatuko dizue guztiei, horreta horretaz siurnago, guri e, ja, familia izan garen hoi asko suposatu dugu, pues, bizia ere aldatu dugu, pues, kide bat edo bikide gehiago ditugu familia engu. Eta bueno, pues, zuei ere animatzen saituztegu. Deialdia egina beraz, e, eta ta hemendik ere berrezarri ratitik e, animatzen dugu jendea parte hartzeko programa importante horretan e, elkartasuna beti importante da. Eh Joan Berdugo amaitzen Itziar e, Nazares. Aurrera jarraitu behardugu Berrión Albiste eh e, Mankizunarekin e, eskertzen dizugu pilo bat eta plazerra izan da zurekin hitzegitea minutu hauek. Eskerik asko eskerrik asko zuei ere eta plazerrania